أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لأدم قل جويل من ملائكو تسجدوا لأدم پا طرف دأدم السلام یا پا وقت تسجد دي دأدم علی السلام انسانان چه قل مونس كي؟ نبدا قطعهم كساب ملائكا من مونس كي پس جدون سجدوا كلا إلا إبليس مگر شیطانو نقلانو ناجود بو مکرو اٹیم باو یا بیده سنگه چالو باو یاو دست باو نا کانا من الجنی و ده ده پیرانو نا پا پزخان امره ربی نووتو ده حکم دا اللانا اپا تت ده غیدون و آیانی سیتازو در و زرریته و اولاد د اولیه دوستان من دونیالا و زمانا و هم او دیده شیطانان ستازو پر عدون دشمنان بیسلی الظالمین اده برد ظالمان پر بدلن په بدل د الله کې د ظ زلیماند برابر بد ددشیدنه زلیماند برابر بدلن په بلده د الله کی په کار د جدي ديوستي د الله سره جوړه کړی دي چې تاسو د جوړه کړو نو دا دې کار ته دوستانه بدل نه کار دستي جوړه کړه ماشاتم نې ما حاضر کړی دا دریان خلق سماوات پیداج د زمانو نظم کوته و ما ولا خلق ان بوسم نو پیداج د نفسونو دیوته و ما كنت نم ز متخذ الظلينا نيون کې گمراهان لره عذدا مددگار یوم يقولو اورض غوبوله ن دوواز خي شاکي زما صداررانته الذيناغا زهعم چېستااسسو خياللو زما خو دار ش تاسو دی په د نوديجې اوپبلان کې را وورې ک پهلم يستج لوم د قبلبول بن کې دپار سوالدي وجهنا بين نوم او ګزليمون پهې موبقى حالاقات يز علااقات جانمدي و, و, و جانم مجرمون الن فهدوان نود يبا يقين راجع النمو وارقعوها شده وقرزه دون كدير دولم يجدو وبيعبن نمو مدير وعنها ده جهانمنا مسرپا زيدة تيخت زيدة غرزة دولو عبرية دولو بالطرف تا ولقد صرفنا يقين المن بيان کرده في هذا القرآن پدي قرآن, قرآن كده خلقو تا من كل مظلن هر قسم ده عبرت خبري تعمى کوئي ده سي جزي جدا وكان الانسانو ده انسان اكثر شهن جدلع زیاد د ټولو شي زونونه جدلن په قیمت ته قیامت پر راځي او سخه ګړ مردای او ما لمنع عن الناس الذي من, من خلقوا لا ايمنو دایمن راولونه ايمنو دایمن راولونه زیاد مولا د کله چاره چې ته ریته وهي استغفروا ربهم او جبخه نو والدې د خپل رب نه الا ان تاتهم مگر چې راځي د سنت الاولين تل الاولين قانون د په خوانو خلقو چا غونو مننه بهو عذاب راغلي به ايمنو نه راولونه منل ال... نه او یاد وم العذاب یا را شي ذاب قواً مخامخ وما نورسل المرسين نراېګمون پ غمبران اللا مبدشرين مګ ې وررکونکې منظرين او ونکې جااتل الذي نهګپو او جګړ کې ګاپران بالباتري په باتبانديود حزوب الحاق چې کمزورهې په جړو بابانې دي لرا نور سرې که چړه سر کې زر شړې جوړ وولې بایل او تضواياتې نیولددي زماونه وما او انزرو چې دی شي بابانې پټو خو بندی او اویا اغازه او عذابونه او سو ددل زالیمین منده غنه زکر بیاتې دی پنور کې دي شونېت کې دي د بایاتونو درب ما هغه قدمه دی چې مخې لري دی لسونو ان جعلنا یقنا من غرز ولیا قلوبین بژړو نه باندې د پیله قران نه او بیا عدد روقي سيلي وقرا بوجه درنوالي درنلس تا موليا نود پريانو دد روقي سيجي پلان کي پر دوله کالو غرق بياري رئيس تنو پلان کي نور راقدا غړو او پلان کي دا کړيو پلان کي پلان کي سره دا چالوو ټریکټري بلډوزري راني وله دا دا د روقي سيجي قصي پردي او ايده هواب دي نه مني ويندضعو من اللذا قديرابل التهريت بليه تهدو چريد نقبل ايذن بداو کي ابدا چري چري بليه بس اتشرديلا نقب هيدا يد نقبلي اذا بداكي بدن تلتتلا وربك الغبور ورب سبخونك يا ذو الرحمه ها وندمر بني دي ما قادر يجين نيول سمدسيو العذاب برك وبيامل ما نترك لو يواخذهم كسمدسيني ولدين بما بطول غس سمعني بطولا غس بجي دي لا جلل وراغبوا طلوه برك العذاب الله بحر غنى انسان نيول سمدسيني او بیا به څه پکی د اسنې بل <سؤال> او موعدن برګيري واره نټه دا لایجدو من دوني چې بیا به نمومي د دنیا علاوه دغه مو اعلان زېده پناي چې بیا به نمومي د علاوه دغې نه زېده پناي وتلک القرى <سؤال> دغه کلو ولدی الک <سؤال> نام الله <سؤال> مهلاکڑی دیو الکڑی <سؤال> مونږ د غلره لم زلمو کړه چې شرکو او وجعلنا لمهلکی مونږ زولې د مونږه ده لاکتا او د پر نټه او تیم مولا مقرده و جو بناونه کو جو اغطی مراقه جو خرک میکرده و اید قال موسا کلی چوینی موسا نیسالی فتاو اغپل خاتیمتا لا برحو لا برحو همیشه مزو اب رحو جزم حتی اب لغا چووری سی محشی همیشه بزو زم لا برحو زمانا همیشه بزو زمب حتی تردی پروی اب لغا چووری ورسم مجمع البحرین زید جمع کیتو دو دودوری دو ابنو تا او اما زوی یا به زما حوق به ډیره زماه په لما چې دا دواړه رسېدلل مجمعه عب نه ما زی در را جمم کېدللو د دواړو دریا بهو ته ننسهته او یکو د دواړه خپل مع لره پهتهښه سبي لو وی ولاغ م خپله لار پل باې په دراب کې سره بند دا مثال سره دو سرسلام و الله وڅو و عام مو پهسیین دا کی <مسا> موسی علیہ السلام تقریر کوي چاته تاسو به استانې پوښتنه وینم نو الله پاک دا خبر وی نو خوخه ما وی الله ار شاه استانې السلام ته دا یو خبره ده او صحیح خبره وه چې موسی علیہ السلام په خپل حال خبره صحیح غوازه پیغمبر نه پوسوږي نه کنه ټیک خبره غوا خدا خبر وی الله تعالی خو نو بس الله وی جا او استانې بلشتري حضرت عليه السلام حضرت عليه السلام و د امور تشریعی او شریعت احکام او د دنیا پکارونو پویدو حضرت علی السلام निजाम دنیا چلو د مدي دا خدای موسی علی السلام سره نو کنه سره شریعتو پدی باندې خپوی چلولو او صحیح دا رچې زمون شیخ قبلگرام بویلی نا او موسی علی السلام تقریر کو او د الله نه تاسو کو چې محبوب دک میودي دقیق قصه نو وبگی موسا علیہ السلام تفوس کو اللہ سٹاف بندگانو کی ساتھ تر طول نہ غورا محبوب بندہ کم دی وی اللہ اور تو چ موسی علیہ السلام اگ سڑای چ زما د دین په طلب کی دین زکۍ دین په زیګرزی د کا سایه طول نہ محبوب دی وی اللہ ما تمو کیو ک چ زوم په دغ محبوبانو کې شامل شما طالبانو کې شامل شمه الله ویزک سوڑا واخلا زان له توخه خرچه زان سر خپل واخلا لفظ یا بلوا رسکتو دارای رستو دغن دا شعبینو ننچونو داغه پیغمبر شوی درغلی سره شاگرد وی زچیزو شاگرده اخر چې ځان تر واغ سره مې یوریت کو په دغه کسوړه کې وایو او لږ لږه هغه دې په یو رسیدم التناص مسالزه مستر کی پټي شو غټي خواته تجربه او وس مې جواندې شو او خوځېته جواندې شو فرابت شه درې اټو یو غور سرون کې بو بو کې پر خلل مسالزه راپاسه زچیزو چلسلک <مخده> مخید لاړه مقصد نو وړې دګره کبځه دیدله موسل اسلام یار ستوري شه یار ترونه که څنګه ناشتا کیو او رايته خبر نه غو غدد جلوج ولعم دا دومره عجيبه کار کیدو دي شا غیر کومو نظوره چغي بامه علی عملی بموسل اسلام علی ولولو را پصرږی شه او را څنګه را وځبرونه ولي زکه چا غدا عجایب غرائب د دینه دې ماشنه دي دا تاسو ناشنا نه کړل ما او تاتا ماشنه دریم پټي کې حکمتونو الله د غني هر خلک دا, دا کیسه ها پلم ما جاوازا کلچ واولې دل دا دواله د اغزينه قال لپتاو نو ویل دو خپل خادم ته اعتينا غدا انا راوړه غناشت زمونږه لقد لقينا يقنا ملاوش متمن سفرنا هذا الذي سفر زمونج داده نسبنس تړي واره استري شو قال او سفر نسري کېدل قال رايتا ويت خبري اذا وين لسه خرتي کېل زمونږه منا واغیستا گردی تا پینی نسی تا الحود ما یرکو شیطا میل را وما انسان دشنه چه استاز گزه سی وما انسان یونه دیر کره ما دل را ایلا شیط وما انسان یونه دیر کره دغا مهی زمانه ایلا شیطان مگر شیطان ان از گرو جیات کم تا تا اغل را دا ما یر تا یاتیم خیصه در تاو کم خوزمان شیطان یرکرانو ما هزا یع بیلال قیصه وانو نبیل سلات زمو څوک داري به څوک مو ستريفیډس شو او سارمونز پزایشي بلال لزیله دلنځه ډډوي زبا څوک داریو کو وخت دې ډډا ولاغې پېټي دې سناسته د نورحاته طرفه زده ودلې او په خبرمو د دې نور راوخه ټول ګرب شو را پاسې دې پیغمبر له شرابځي ما زه یا بلال دې ای واغ الله چې تیود کړې د لنبي اقل زو دې نبی له زپه پاتې دل د شیطان د زېږې زېدی مخ کې تلل او اتخذ زبيله و او ني ور د خپل لار په بحري پدري ابګه عجبا ډيره ناشنا قال ذلك ويلي موسى عليه السلام ده ما شركنا چوم نبغې لټاو اغله رمون پر تد على ثارمه وبشد دوالو په خپلو قدمونو پسيق قصصا لټون ته خپل من قصصا اے خپل من لټول ا کساسن خپل مان نه کاتو چې بدی لارې راغلیو ځکه چې زار ورډا غوونو پخا لارې بیرته بیرته راځي سړي جې وروشي خلک په خپل خپل قدمونو قدمونو لاځه ازي تعبور سيالتبي اوور په جد عبد النبيه منذ نباس يل تراله سيده پاسوران کې لار نو بس مون نو رقيصه خوتي شو شګره قل پاتې شو لاړ قصه مزال زره کې ددن نه نو لاړو خو کې حضرت عليه السلام السلام وعلیکمسلام السلام انا خو د وچي سلام دی ته دری کېدل نه دلته ځکې تو سووکې و خو م و مسا د به جرې و یا دلته سکې ممسال هم تا زه تا تر چرته ټینګي دی شي نا رو کار ته مله کررته ټنګي دو ته زماسه وخت نه شيړولی بس موستااج بالکل زه به صبر کوم او تر با شرتونونه کې نه وه صح ده جز سه نه ته به ماه تا ته به ځه سړي او استاد کیسه سړي او استاد ایتالي ته اچي دا دې چې زسويو چې زساکوم ناروته کوي ابو جی سیدا یو کتاب او کتاب ویلی نه تاسو ابو سیدی را نه پانی دی ورولې جو استاد پاکه کې لاګي او او طالبم نو ناشته ولاګي پوشو دې وې ته پوشو وي خر بچي تا خر بچي تا ته استاد دې وې تاخدو بعد از درس ته ماته خرابچه ته ماته خرابچه ورته چې څه زويو نه متوي دوار لاندې ووتو دغه چې تتکړل جو استاد کومزور وي جو شاګر مضبوط جو درس لاندې شته لکه پاسه به سينه نهسته استاد لاندې نه خرابچه شړق کې شه استاد عزيزه دا پاسه نه خرابچه شړق کې شه وي وي یو پوښیو چې شاګر ته کوم ویلو چې څه زويو نه چې څه زکم نو هغه به چې زه کوم دې ګوزار کوم دې مې پوښیو بس ورته وي بس ته ی بس ته دی و تی پاسی دی کی استاذ دلته خبر درنګلې نهسته شګردالته نهسته شګرد استاذ دی تر نه سه مخه سم په کبړیو پرځه وله تاسوګه زه بخم اوسه ملانجه دا مصالح سنتو سلام و خاطیګه کوټی نیو یو کم زه بیا چې حضرت علی سلام وګورا حضرت علی سلام مرتدا نه وی دلته سړی مړ کی حضرت سلام پاک سړی مړ او ته نه اتاچه سړی ا بيروني بيروني دات نو دکچه غنانه نو په وجد عبد النبی ای منذ وبنده مینا ا بدی نه زمنده بنی غنونا تی نا جور کړه موږ رحمه رحمه د خپل طرف نه مین عندنا د خپل طرف نه وعلمنا وخد له وخدو ملد نخ خپل طرف نه علم خاص علم, خاص علم علم خاص علم السلام سره تو کینی کارون علم السلام به غټو خد خاص علم قال لو موسی مزه که خاص من اوره قال لو موسی نو ویل ورده موسی علیه السلام هل اتبيوك ايات ابيدارينكم جستعاله පරිشران وتعلمني مما علمت چه خيبه ته مونتا غچتا ته خوله شي دي روش دند خير خبري روش د خير خبري استه تبيج متا ورسي دي نو غزتي ممځه ايگا قال ورده ویل انك موسى عليه السلام انت چې لم تستطيع عقدنا لرمعيه زمازره صبرند صبر کوله او ته پته او جي موسی عليه السلام جلالي او وردانګې وکې په تس بیررو سا کې بهته صفروکېاعلاه پاغ لم ترید چنه د را ګیر ک ته به دغې خبر قال ورته ویل ممسالله سلامتهصد د جدادوني ان چا الله زر دی چې بیا بهمالله را کې خوښشي الله سابرن صبر کوون کېله اوس زه به خلاب نه کوم لکهستارننده خبر حکم اوستا د پرمان نه پرمانی به نه کوم قالله ورته ویلې حزییرلی سلام فَإِنِ اتَّبَعْتَ نِكَالَ <مسؤال> جِدَّتَ تابِدارِيُو کَ کَتَاتَ تابِدارِيُو کړه زمَ فَلَا تَسْأَلْنِي تَ تَبُوسْمُ کَمَانَ عَنْ شَيْءٍ دِهِسِّ شِ بَوَارِکِ حَتَّى أُعْدِثَ لَكَ تَرْدِيجَ ذَبَيَانُ کَمْتَاتَا مِنْهُ دَغَنَ ذِكْرًا بَيَان وَکَمْتَاتَا أُدِثُ لَكَ حَتَّى أُعْدِثُ لَكَ تَرْدِيجُ کَمْتَاتَ مِينُ دَغَنَ ذِكْرًا او دِژَ سَمَانَ چې بَي بَيَان ان تلقا وزه سید دوانا روان شو دو دوالا شاگرد استاد حتا ازاره کی با ترتیج سوار شو دو دوالا پیسه پیری د پکشتای کی خراق حاضر علی السلام او ژوالا کیشته یو دړی تی وستا قال خرخت وی موسی علی السلام دا ګورځمره خلکو جی وتی استادان دیو علیمان دی مونږی بې کرای پیسه مرانونه ديستي او بغیر د کرای نه مونږ راخې جولی خو به دریاپ کی اتد اوج لیکشته نه دړی قال اخرخت وی ورته موسی علیہ السلام او شلا ولتا د کیشته لاله توغریه قال هاجه غر کی د پاره جهه غر کی ډوب کی اله کیشته والا تا دړي شنو مون غر کی خلل کرکه لقد جئ تا یقین راذ لو غضا شن امرا پشیناش نه باندې قال الا ما قولك الا ما قول وی ورته حضرت علیہ السلام ایته ما نو ویلو انکلن تستتیه تا قنلری معي زم سرا صبرند صبر کولو نو تا تاول جته نشټینګیری قال اد وی لا تؤخذنی منی سمال رب ما با نسیت چې زمانه یورشو و ما لا تریخنی مپیو اس کا مال غمن امر د کار زمانه عسره د سختي سره سجی سخیرا سم کو ساجي بس یورشو رانه پن طلقانو دواړه بیا روانو حتا ایزال غلامن غلامان تر دي چې مخامخ شدی یو الک سره پختلو نو... ال دی مستی کوله کې کارت یاد نو ویني په نو حضرت علی السلام غلکونی او ساره ولبه ګټاو چقاو مړې کوه الله قتل تنبزن ویلو د موسی علی السلام ته ملک او نفس لارز کیتن پاک به غیر بغیر به غیر د د نفس بل د وجو د بل نفس نه هغه سمړې خونو کړې چې دا مړ کوه لقد جئدشی نو کرا راز له لکړه په شیز باندې نو کرن پناشنا باندې سر نو کرن عجيبه قال لما قلت لك ورد ويلي هزير سلام ما ته نويږي ته تاقنه لري ما سره صبر کولو قال دوی انسان توکه کماسته نه تاسو ګوبيانچین د څه شي په اړه کې بعده 50 دینه بلا ته صاحبني ممرګره کومه ځان سره قد بلغت یقرن ته ور رسیدي ملدونی زما درنو عذر نو عذرته بس تا عذر ختم شو بیا میوګو یا بس ته در په سنې مدا بزما کم کمي ته خبره ده زه فانت لقا پز لاړه دا دوړ حتای زاته یا اهل قريه تر دي جرا لي وکري ولاوتا اني ستطعم اهل اډوړي وخته لګري ولاونا پابو او انکارو غي زوي پومه چې مم نستو بر كه اي چې مهل مغवाडी دي ته طعام وي او چې خلک جي ور کي يغت سووي ضيافت وي كلا كتابونو کي وي استطعام ضيافت حرام دي نو وي ګور کي ضيافت حرام دي نو تو انده مولا ډوړي راګي اوس وري دا دوړ د مړي دي د مړی په کور کې او زیات په ډول حرام دي خو کتابونو زیات وي من مستوب حرام دی نو چې مړې د بهر خلک تی نه و غاړي لري تڅوي استعام او داخلك چې ور کوي ولا دي زیات وي دونه م منو دي ښا دل تدایني اخل کو نه ډوړي وغوته پابو او انکار دل وکړه ځینې کلی ولا داسي بغیرتې چلے چې روټې نه نظر پټ چې زبغه چې یو را چې یو راوړ یو بروړ اځم باندې کې مې وکړایم بده باندې یاد دي او هغه بربل <مسؤال> کېلې دي زه نه مده تلا سچی په زور باندې راولي او څې روټې باندې کې چی دسي پوشي چې مسافر دي بازار یوکري اډوړه یو خلک دی وکړلې دي فوج د پیا جدارن نو بيه موند پای کې یو دیوال یریدو قریب وایم قزج دراو غرزي د دیوال پاقامو نو سیره ګد دیوال حضرت الرسول الله صلي الله عليه وسلم او ته راک مصالح عليه یا دسی بلاس راخو شو یا غت دګټ را کوزونه موزال زرمید د دومره د وسان خلکو چې ډوړم چلانه ورکې مېلمن مېلمن پیږي نه ته دی له بغیر د پیسو نه څه جوړه دیوالو نه ولا لارې ولا دیوالو نه ولا جوړه پریدا دی خو غیر کیږي قال ورته ویلی حضرت السلام ها ها دا پراخو دا جدای دی بین زما په منځ کې او بینګه په منځ کې ساو نبهو زرد اجزبه خبر کم تعال ربی په حقیقت ما لم تستتیه دا فقد نلرطز علي تاب علي باغ به صبر اند صبر کولو اما سفينتو بكن للمساكين هذا خطر اما سفينتو هرچکشته ده هرچکشته نه دړويستانو دامي وليستلوه بكن توادر للمساكين دمسکی غریبانو يا عملونه بل بحري چې مزدوري ولا په دریاب کې په ارادت ما اراده وکړه انا عيب هاجه نقصان کېم دغلاريني زنت ني ثبتوغه نقصان وکړه وکانه وه هم او مخیته دی وونه مالکن باچه خووکون لسه پنتین چې نیول به حارت ک شت روغه غسپن په زیاتی باندېړه روه ک شت ب چې بیا دسم پاکدان پهوجیانو او پلی و چېکاره پیدا زر ای دا ونی شي نو بیا والله لکه پیس نه وورئ په او ور ور ان سره کوي نو د با بګ به په باچه کوونو ما دا ځکه نقصانی که چې باچ ونی چې دا خو لکه ک او داړه د دا ه کې شتینو پری ب. او مل غلاار چې دا لک می مړو په او مل غلا مار چا لکوو په کانابوا او ممنین مور پلار د ممنانو او دق یو یو په خشيه حاضر ل سسلام مون ری دوه یور کوه چېختب کې دا مور پلا توغیانان په سر کې وکو پرنو په بکو پر کې د بچی دا مین محبت به دومره پهی باندې غالبه ب شي چې دا د بچی د دعوت به وومی د بچه کاپخه قاردنا نو ایرادو کلمای عبد الله اوما چبا بدر کی بورګی دی دوړو رب ما رب د خیر غره مینود زکات پر پاکوالی کی واقربو دیر بپنیز دی روحما بسلی رحمی کی و عمل جدارو هر جدار دیوال معنی کو او دی موږ له روړې نه را کوله پکانه لیل غلامین هو د دواله کانو یتیمین دی یتیمانان په المدینه په خار کی کور د یتیمه حفاظت پیغمبرانو د غو د مال کړي نه تا ته مونږ هم دې کوا دانه چا درست درستي واسه وکانه تهته واللااند د د دغه وال نه کن ز ما خزانه د د غه کانو وکانه بما سوالیان وود د پلارار ډیرر ن ګړی پلارې لاې خاه کړوه چې دا لکان را غړ شي خزانه را بي پهرا د رب وکانو ختلل رته ربستا بلوغا چېونین دا د خیر کار وګ د خیر نبت چاته د الله د د چر غان ته ایب لغا چه و رسید ادوارا لکانا شد دماغ پل مضبط والی دا و ازاست خریجا کنزو ما و راو بباسی خپل خزانا رحمتم من ربکا دا می ربانی و در طرف در ربناستانا و ما پا علتو آن امری نمی دا کارونه نه خپل اختیار باندی آن امری خپل طرف نه خپل اختیار باندی دخو اللہ نا توی دیسی وگا ذالک تاویلو داو حقیقت او انجام ما لم دا لم تستطیع علیه جیتنوی طاقت درون که پاغیبانی صبرنده صبر کولو پس دیزه پر یا قیسه در زل کرنین فموسیٰ علیه السلام و ده ختم شوان او د حضیر علیه